Були цілком або частково мальовані червоною барвою. Фалічні камені та дрючки, що символізують Сіву або Магадеву Індії, також мальовані червоним. В Індії молода сиділа на воловій шкурі, мальованій червоною барвою. Греки та римляни укривали шлюбні ліжка червоними тканинами. Клали також пурпурову одежу вздовж доріг. Цю барву знаходимо також у священного бика Сюра, на стародавніх статуях Вакха, що у греків собою втіляв Магадеву, на приапічних фігурах, що їх ставили на полях стародавньої Італії. Фалос, що його носили на Діонісових святах, був мальований червоним. Шлюбний серпанок, фламенум, у римлян був червоний. І це в наш час можна бачити в Болгарії, Греції, Буковині тощо. А В старовину в Німеччині носили червоний прапор на весіллі, а розмаринові весільні букети і тепер перев'язують червоною ниткою. В разі, коли молода не заховала до шлюбу дівоцтва та коли це стало відомим товариству, всі весільні церемонії набирають іншого характеру. Передусім молода, виходячи з комори, позбавлена права співати пісню калини. Коли б випадково їй пощастило одурити товариство. Та проспівати цю пісню, то це могло б накликати різноманітні нещастя, як на неї саму, так і на цілу її родину, та для всіх тих, кого молода хотіла б зробити нещасливими. Для цього їй досить тільки було б подумати в цю хвилину про них. Далі їй приходиться вислухувати дуже неприємні слова про неї в піснях, яких співаються в цьому випадку. «Говорили люди, що Маруся добра буде, а вона така добра, як дірява торба», – запис Чубинського. «Ти, Васильку, калина-малина, а на тебе дивитися мило. Ти, Параско». «Чорна халяво увесь рід покаляла», – запис Максимовича. А В інших піснях допитуються у нечесної молодої, щоб вона призналась та сказала, з ким вона грішила до шлюбу. Чи з попом, чи з дяком, чи з піддячим, чи навіть з собакою. Звертаючись до матері молодої, пісні пропонують їй, не з'являтися до товариства, та ходімо до плота та роздеремо кота, занесемо під перину та зробимо калину, Запис Чубинського. Під сосною спала, шишка в... впала. Дівка крутилась, вертілась, дівкою бути перестала. Запис Чубинського. Замість того, щоб урочисто покривати молоду очіпком та наміткою, їй співають «Там на долині пасла свині, мішком обгорнулась а застібнулася». Весіля у гадяцькому повіті на Полтавщині. Зовсім невидко тоді червоної барви. Замість корогви вішають на ганку брудну ганчірку – а на стрісі хати ставлять старий помийний цебер без дна або зовсім негодяще колесо. Нарешті приходять до батьків нечесної молодої, співають їм дуже цинічні пісні, надягають їм на шию солом'яні хомути, а на голови діряві відра, частують горілкою з дірявою чарки. Разом із тим мажуть двері та стіни сажею або дьохтом. Словом, стараються всякими способами образити